Порада коротуна. Ми повертались тим самим шляхом, але їхали з більшою швидкістю, бо коні рвалися вперед. Зрештою, ми спустилися з пагорбів і побачили рівнину, а в далині, біля самого краю океану, поселення та велику залу Ротгара. Раптом Болівуф звернув вбік і повів нас в іншому напрямку до високих скелястих круч, обдутих океанськими вітрами. Я під'їхав до Гергера і запитав про причину. На що він відповів, що ми маємо розшукати тутешніх коротунів? Це вельми мене здивувало, бо в суспільстві північних людей немає коротунів. Їх не побачиш на вулицях, вони не сидять біля ніг корів, їх не знайдеш за підрахунком грошей чи веденням записів, Тобто за всім тим, чим, як відомо, займаються коротуни. Жоден мешканець півночі ніколи не згадував про них. І я припускав, що такий велетенський народ коротунів ніколи не породжує. Невдовзі ми дістались до краю порожнистих печер. Полівуф спішився, як і всі його воїни. Далі ми рушили пішки. Я почув шипіння і, воістину, побачив клуби пари, що виривались то з однієї, то з іншої печери. Ми увійшли в одну з них, і там знайшли коротунів. На вигляд вони були такими, звичайного для коротунів зросту, але вирізнялись величезними руками та рисами обличчя, що здавались надзвичайно старими. Там були і чоловіки, і жінки, і всі на вигляд здавались старими». Чоловіки бородаті і вельми урочисті. Жінки теж мали деяке волосся на обличчі, тому й скидались на чоловіків. Кожен коротун носив одяг із хутра або соболя. Також мав тонкий шкіряний пояс, прикрашений шматочками кованого золота. Нас привітали вічливо, без жодних ознак страху. Гергер сказав, що це магічні створіння, і їм не треба боятися жодної людини на землі. Проте вони побоюються коней, і саме тому ми залишили тварин позаду. Гергер також сказав, що сила коротуна криється в його тонкому поясі, і коротун піде на все, аби його повернути, якщо загубить. Ще розповів таке, коротуни не виглядають, а є старими, і вони живуть довше за будь-яку звичайну людину. Також сказав, що ці коротуни – мужні з найранішої юності, що навіть немовлятами вони вжимають волосся в паху та члени неабияких розбірів. Власне, саме так батьки вперше дізнаються, що їхня дитина – коротун і магічна істота, яку треба віднести в пагорби, аби й дитина жила серед собі подібних. Зробивши це, батьки дякують богам і приносять в жертву якусь тварину, бо народження Коротуна вважається великим щастям. У це вірить північний народ. Принаймні так сказав Гергар. Я не знаю, чи це правда, і записую лише те, що мені розповіли. Я побачив, що шипіння та пара йшли від великих казанів, у які занурювали мечі з кованої сталі, аби загартувати метал. Коротуни виготовляють зброю, яка дуже цінується місцевими. Воістину, я бачив, як воїни Буллівуфа жадібно озирались по печерах, наче жінки на базарі, де продають дорогоцінний шовк. Буллівуф розпитав цих істот. Його спрямували до найвищої печери, де сидів один єдиний коротун, старіший за всіх інших, із чисто білою бородою та волоссям і поораним з моршками обличчям. Цього коротуна називали тенгол, що означає «суддя добра і зла», а ще «віщун». Цей тенгол, мабуть, справді мав магічну силу, про яку всі говорили, бо одразу привітав Булівуфа на ім'я і запросив сісти поруч. Наш ватажок сів, а ми зібрались неподалік, залишившись стояти. Булівуф не підносив тенголові дарів, Місцеві не виказують покори маленькому народу, а вірять, що прихильність коротунів має бути добровільною і неправильно купувати її подарунками. Отже, Булівуф сидів, а Тенгол дивився на нього. Потім заплющив очі і почав говорити, гойдаючись туди-сюди. Коротун говорив високим голосом, наче дитина, і Гергар перекладав мені зміст. «О, Булівуф, ти великий воїн! але зустрів рівних собі в монстрах туману, в тих, хто їсть мертвих. Це буде боротьба до смерті, і тобі знадобляться всі твої сили та мудрість, аби подолати цей виклик». І він продовжував у такому дусі досить довго, розгойдуючись усім тілом. Суть була в тому, що Булівув зіткнувся із сильним супротивником, про що всі знали досить добре, як і сам Булівув. Втім, він все одно продовжував слухати також я бачив що він не ображався коли коротун посміявся з нього сказавши ти прийшов до мене бо напав на монстрів у солоному болоті і це тобі нічого не дало тому ти прийшов до мене за порадою і повчанням як дитина до батька питаючи що мені робити тепер коли всі плани провалилися тенгол довго сміявся з цих слів а потім його старе обличчя посерйознішало. «Обулівув!» – сказав він. «Я бачу майбутнє, але не можу сказати тобі більше, ніж ти вже знаєш. Ти і всі твої хоробрі воїни зібрали всю свою майстерність і мужність, аби напасти на монстрів у пустелі жаху. Цим ти обманув самого себе, бо то не справа для справжнього героя». Я слухав ці слова із подивом. «Бо мені здавалось, це цілком героїчною працею». «Ні, ні, шляхетний Булівуф», – продовжував Коротун. «Ти вирушив не на те завдання і глибоко у своєму геройському серці знав, що воно не гідне тебе. Так само і твоя битва проти дракона Коргона була не гідною і коштувала тобі багатьох славних воїнів. Яка мета усіх твоїх планів?» Булівуф усе ще не відповідав. Він сидів поруч із карликом і чекав. «Великий виклик для героя», – мовив Тенгол, – «криється в серці, а не в супротивнику. Припустимо, ти застав вендолів у їхньому лігві і перебив би багатьох із них, поки вони спали. Так, можна було вбити багатьох, але це не припинило б боротьбу, як відрубування пальців не вбиває людину». Аби вбити, треба пронизати голову або серце, так само і з вендолами. Усе це ти і так знаєш, і тобі не потрібна моя порада, аби це розуміти. Так Коротун, гойдаючись туди й сюди, картав Булівуфа. І той приймав докори, не заперечував, тільки схилив голову. «Ти виконував роботу звичайної людини, вів далі Тенгол, а не справжнього героя». Герой робить те, на що не наважиться жодна людина. Аби вбити вендулів, ти мусиш вдарити в голову і в серце, мусиш долати саму їхню матір у громових печерах. Я не зрозумів значення цих слів. Віщун продовжував. Ти знаєш про це, бо так було завжди, в усі віки людства. Чи твої хоробрі воїни вмиратимуть один за одним? Чи ти вдариш по матері в печерах? Тут немає жодних пророцтв, тільки вибір – людина або герой. Булівув щось відповів, але так тихо, що слова заглушило виття вітру біля входу в печеру. Щоб він не сказав, Коротун продовжив. Це відповідь героя, Булівув, і іншої я від тебе не чекав. Тому допоможу у пошуках. І от тоді з темних заглибин печери на світло вийшло кілька його одноплемінників. Вони несли різні предмети. «Ось», – сказав Тенгол, – «мотки мотузок, виготовлених із шкур тюленів, упійманих під час першої відлиги. Ці мотузки допоможуть вам дістатися входу в громові печери з боку океану». «Дякую», – відповів Буліву. «А на додачу», – сказав Тенгол, – Сім кинджалів, викуваних за допомогою пари та магії, тобі і твоїм воїнам. Мечі не допоможуть у пачерах. Користуйтесь новою зброєю відважно і досягнете всього, чого бажаєте». Булівуф взяв кинджали і подякував коротуну, потім підвівся. «Коли треба це зробити?» – запитав він. «Краще вчора, ніж сьогодні?» – відповів Тенгол. А завтра краще за день, що йде за ним. Тож поспішай і виконуй свої наміри з твердим серцем і твердою рукою. А що буде, якщо ми досягнемо успіху? Спитав Булівов. Тоді вендоли будуть смертельно поранені. Кивнув Коротун. І вони останнє здригнуться в передсмертній агонії. А після цих останніх мук назавжди запанують мир і сонячне світло. «Твоє ім'я виспівуватимуть в усіх залах північних земель віками. Але так співатимуть про діяння мертвих», – зауважив Булівов. «Правда», – кивнув Коротун і знову розсміявся, як дитина чи молода дівчина. «А також про діяння героїв, що живуть. Проте ніколи не співають про діяння звичайних людей. Усе це ти знаєш». Булівов вийшов із печери. Роздав кожному з нас по кинджалу коротунів, і ми спустилися зі скелястих круч, та повернулись до королівства і великої зали Родгара, коли вже насувалася ніч. Усе це правда. Усе це я бачив власними очима. Події ночі перед нападом Тієї ночі туман не прийшов. Він спустився з пагорбів, але затримався серед дерев і не випав з нарівнину. У великій залі Родгара влаштували бенкет. Булівуф разом з усіма своїми воїнами приєднався до великого святкування. Двох великих рогатих баранів зарізали та з'їли. Кожен чоловік випив величезну кількість меду. Сам Булівуф ощасливив півдесятка рабинь, а можливо і більше. Та попри веселощі ані він, ані його воїни не були по-справжньому задоволені. Раз у раз я бачив, як вони позирають на тюленічі мотузки та кинджали коротунів, що були відкладені в бік. Я теж приєднався до загальних гулянь, бо почувався одним із них, провівши багато часу в їхньому товаристві. Чи принаймні мені так здавалось? Воістину, Тієї ночі я відчував, ніби народився на півночі». Гергер, добряче випивши, розповів мені про матір Вендолів. Він сказав таке. «Їхня матір дуже стара і живе у громових печерах. Вони містяться у скелях круч неподалік звідси. Печери мають два входи, один із суходолу, а інший із моря» але вхід із суходолу охороняють вендоли, що оберігають свою стару матір, тому ми не можемо напасти з боку землі, нас усіх переб'ють. Отже, ми нападемо з моря. Я запитав, яка ж вона, ця матір вендолів? Гаргар відповів, що жоден мешканець півночі цього не знає. Але поміж, кажуть, ніби вона стара, старіша за ту стару відьму, яку вони кличуть Янголом Смерті. А також що вона жахлива на вигляд і що вона носить Змій на голові замість вінка, а ще що сильна понад усіляку міру. Наостанок він додав, що вендоли звертаються до неї, аби вона керувала усіма їхніми справами в житті. Після цього гергер відвернувся від мене і заснув. Потім сталося дещо. Посеред ночі, коли святкування вже добігало кінця і воїни почали поринати в сон, Булівуф розшукав мене. Він сів поруч і пив мед із рогатого кубка. Я бачив, що він не п'яний, і говорив повільно, північною мовою, аби я зрозумів увесь зміст. Спершу він спитав, «Ти зрозумів слова коротуна Тенгола?» Я відповів, що так, з допомогою Гергера, який тепер хропів поруч із нами. Тоді Булівув додав, «Отже, ти знаєш, що я помру». Він сказав це з ясними очима і твердим поглядом. Я не знав, що на це сказати чи як відповісти, але нарешті вимовив по-північному. «Не вір жодному пророцтву, поки воно не принесе плодів». Булівов сказав, «Ти бачив багато наших звичаїв. Скажи мені, що є правда. Ти малюєш звуки». Я відповів, що так. Тоді подбай про свою безпеку і не будь занадто хоробрим. Ти вдягаєшся і тепер розмовляєш як мешканець півночі, а не як чужинець. Подбай про те, аби вижити. Я поклав руку йому на плече, як бачив роблять його товариші воїни привітанні. Він посміхнувся. Я нічого не боюсь і не треба мене втішати. Кажу тобі. Подбай про власну безпеку, заради себе самого. А тепер, наймудріше, буде поспати. Після цих слів Булівуф відвернувся і почав тішитись з рабинею не далі як за десять кроків від місця, де сидів я. Я відвернувся, чуючи стогони та сміх цієї жінки, і зрештою заснув. Громові печери Перш ніж перші рожеві смуги світанку освітили небо, Булівуф з воїнами і я серед них виїхали з королівства Родгара і рушили вздовж краю кручі над самим морем. Того дня я почувався не найкращим чином, бо моя голова розколювалась, а в шлунку було кисло після вчорашнього святкування. Певно, всі воїни Булівуфа були в такому ж стані. Втім, жоден не подав і знаку про цей дискомфорт. Ми їхали жваво, огинаючи край скель, які на цьому узбережжі були високими, грізними і стрімкими. Сірою кам'яною стіною вони обривались до пінистого і бурхливого моря внизу. Подекуди, вздовж берега, траплялись кам'янисті пляжі, але частіше суходіл і море зустрічались безпосередньо, і хвилі вдаряли у скелі, наче грім. Саме так і було цього разу. Я побачив Гергера, який віз на коні тюленя мотузки коротунів, і під'їхав, аби триматись поруч із ним. Запитав, яка наша ціль. І якщо чесно, мені було байдуже, настільки боліла голова і пекло в животі. Гергер відповів, цього ранку ми нападемо на матір вендолів у громових печерах. Зробимо це з боку моря, як я казав тобі вчора. Поки ми їхали, я позирав із свого коня вниз на море, що розбивалось об скелясті кручі. «Ми нападемо на човнах?» – запитав я. «Ні», – відповів Гергер і ляснув рукою по тюленячих мотузках. «Я зрозумів це так, що нам доведеться спускатися на мотузках по скелях і в такий спосіб проникати до печер. Я вкрай налякався цієї перспективи, бо ніколи не любив висоти». «Я уникав навіть високих будівель у місті Миру. Про це я й і сказав». Гергар відповів, «Дякуй, Долі, бо тобі пощастило». Я запитав, «Чому?» і отримав відповідь, «Якщо ти боїшся висоти, то сьогодні ти подолаєш цей страх, а отже зустрінешся з великим викликом, і тебе визнають героєм». Я відповів, що не хочу бути героєм. На це Гергер розсміявся і зауважив, що я так сказав, тому що я араб. Ще він додав, що у мене тужава голова. Так місцеві називають стан після пиятики. Це було правдою, як я вже казав. Як правдою було те, що я вельми засмутився перспективою спуску по скелі. Воістину, я відчував ось що. Я б краще зробив що завгодно на світі. Чи то ліг би з жінкою під час її очищення, чи пив би з золотої чаші, чи їв свинячий послід, чи виколов би собі очі, чи навіть помер. Будь-що з цього я б волів більше, аніж спуск по цій проклятій скелі. До того ж, я був у кепському гуморі, тому і сказав Гергеру, «Ти, Булівув, і весь загін можете бути героями, як вам заманеться. «Але я не маю до цієї справи жодного стосунку, і не буду одним із вас». Почувши це, Гергер розсміявся. Гукнув Булівуфа і щось швидко йому сказав. Той відповів, кинувши слова через плече. Гергер звернувся до мене. «Булівуф сказав, що ти робитимеш те саме, що й ми. Тут я впав у розпач і відповів, «Я не можу цього зробити». «А якщо ви змусите, то я точно загину!» Гергер спитав, «Як же ти загинеш?» Я відповів, «Мої руки випустять мотузку!» Ця відповідь знову змусила Гергера щиро розсміятися. Він переказав мої слова всім, від чого ті зареготали. Потім Булівуф сказав кілька слів. Гергер передав мені, «Булівуф сказав, що ти випустиш мотузку лише тоді, коли сам розтиснеш пальці, а це може зробити тільки дурень. А ще сказав, що ти араб, але аж ніяк не дурень. Ось така справжня риса людської природи. Булівуф у свій спосіб сказав, що я можу спуститися. І завдяки цим словам я повірив у це так само, як і він. Моє серце трохи підбадьорилось. Гаргар -гар помітив це і додав. У кожної людини є свій особливий страх. Один боїться закритої кімнати, інший потонути. Кожен сміється з іншого і називає його дурним. Отже, страх – це лише вподобання, як вподобання однієї жінки над іншою, чи баранини над свининою, чи капусти над цибулею. Ми кажемо, страх є страх. Я не мав настрою слухати його філософію, про що і сказав. «Бо, якщо чесно, я був вже ближчий до гніву, аніж до страху». Гергер подивився на моє обличчя і знову розсміявся. «Слав Аллаха! Бо він поставив смерть наприкінці життя, а не на початку». Я сухо відповів, що не бачу сенсу в тому, аби прискорювати кінець. «Власне, ніхто не бачить?» – відгукнувся Гергер, а потім додав. «Подивись на Булівуфа. Бачиш, як рівно він сидить». «Бачиш, як їде вперед, хоча знає, що скоро помре». Я сказав, що не знаю, що він помре. Гергер -гер кивнув, що Булівов знає. Більше він нічого мені не говорив, і ми їхали далі досить довго, поки сонце не піднялось високо і яскраво. Нарешті Булівов дав сигнал зупинитися. Усі вершники спішились і приготувались до входу в громові печери. Я добре знав, що ці мешканці півночі хоробрі донастями, але коли я глянув у прірву під нами, серце перекинулось в грудях, і я подумав, що мене от-от знову знудить. Воістину скеля була стрімкою, без найменшого виступу для рук чи ніг, і падала вниз на відстань, мабуть, у 400 кроків. Хвилі, що розбивались внизу, здавалися такими далекими, що вважались маленькими, крихітними, як на малюнку художника. Втім, я знав, що вони такі ж великі, як і будь-які на землі, варто лише спуститися, до того рівня, далеко внизу. На мою думку, спуск був божевіллям, гіршим за безумство скаженого пса. Але мої супутники діяли, як зазвичай. Булівов забивав міцні дерев'яні палі у землю. До них прив'язали тюленячі мотузки – а вільні кінці скинули з краю кручі. Воістину, мотузки були недостатньо довгими для подібного спуску, тому їх довелось діставати назад і зв'язувати по дві разом. Згодом у нас було дві такі мотузки, що сягали підніжжя скелі. Тоді Булівуф звернувся до присутніх. «Першим піду я, щоб ви бачили, що мотузки міцні і шлях можна подолати». «Я чекатиму на вас внизу, на вузькому виступі, що ви всі бачите». Я глянув на той вузький виступ. Назвати його вузьким, до речі, це все одно, що назвати верблюда лагідним. По правді, це була лише смужка пласкої скелі, яку постійно омивав і бив прибій. «Коли всі спустяться...» Продовжував Булівуф. «Ми нападемо на матір Вендолів у громових печерах». Він говорив це спокійно. Ніби наказував рабу готувати звичайну юшку чи виконувати іншу хатню роботу, і без зайвих слів він перевалився через край скелі. Те як він спускався, здалося мені дивовижним, хоча мої супутники не вбачали в цьому нічого особливого. Гергер розповів, що вони використовують цей метод для збору яєць морських птахів у певну пору року, коли ті гніздяться на скелях. Це робиться так. Навколо талії чоловіка, що спускаються, надівають петлю, і всі інші, напружуючись, опускають його вниз. Тим часом сам чоловік тримається для опори за другу мотузку, що звисає зі скелі. Крім того, той, хто спускається, тримає міцну дубову палицю, закріплену шкіряним ремінцем на зап'ясті. Цієї палиці він за необхідністю відштовхується від скелястої поверхні. Поки болю спускався, стаючи дедалі меншим у моїх очах, я бачив, як спритно він орудує петлею, мотузкою та палицею. Але я не обманювався, вважаючи це легкою справою, бо розумів, що це важко і потребує практики. Нарешті він благополучно дістався дна і став на вузькому виступі. Прибій розбивався об нього. Воістину, Булівуф так зменшився, що ми ледве бачили, як він махає рукою, подаючи знак, що все добре. Тоді петлю витягли вгору. Разом із нею і палицю. Гергер повернувся до мене і сказав, що я йду наступним. Я відповів, що почуваюсь кепсько. Також я додав, що хочу подивитись, як спускатиметься інший чоловік, аби краще вивчити спосіб спуску. Почув таку відповідь. З кожним спуском стає важче, бо на горі залишається дедалі менше людей, аби опускати воїна. Останній чоловік муситиме спускатися зовсім без петлі. І це буде Екдгов, бо руки у нього залізні. Знак нашої прихильності – те, що ми дозволяємо тобі йти другим. Давай, не барись. Я побачив у його очах, що сподіватися на зволікання марно. Тому на мене наділи петлю і я вчепився у міцну палицю руками, що стали слизькими від поту. Все моє тіло теж ним вкрилось. Я дрижав на вітрі, коли опускався, останнє бачучи своїх супутників, що налягали на мотузку, а потім вони зникли з очей. Я почав спуск. Я мав намір творити багато молитов Аллаху, а також закарбувати в пам'яті всі ті враження, які переживає людина, хвидаючись на мотузках над обвітреною скелею. Проте, як тільки мої супутники зникли з виду, я забув про всі ці наміри і лише шепотів «Хвала Аллаху!» знову і знову, наче з'їхав з глузду. Або я був старим, чий мозок вже не слухається, або дитиною, або дурним. Якщо чесно, я мало пам'ятаю з того, що сталося. Лише те, що вітер кидав мене туди-сюди уздовж скелі з такою швидкістю, що око не могло зосередитись на поверхні, яка здається сірою плямою. Я багато разів вдарявся об камінь, струшуючи кістки і роздираючи шкіру. А одного разу приклався головою так, що перед очима полетіли яскраві білі іскри, наче зірки. Я подумав, що зомлію, але ні. І за належний час, який поправді здався мені тривалістю в ціле життя, а то і більше, я дістався дна. Булівуф ляснув мене по плечу, сказавши, що я добре впорався. Петлю потягли вгору. Хвилі розбивалися об мене і об Булівуфа. Тепер я мав втримати рівновагу на цьому слизькому виступі, і це так поглинуло мою увагу, що я не стежив за іншими, які спускалися». Моїм єдиним бажанням залишилось не дати змити себе в море. Воістину, я бачив на власні очі, що хвилі були вищі за трьох чоловіків, що стоять один на одному. І коли кожна хвиля вдаряла, я на мить втрачав тяму у вирі холодної води та нищівної сили. Багато разів мене збивало з ніг. Я змог до останньої нитки і тремтів так сильно, що мої зуби цокотіли, як копита коня на галопі. Через цей стукіт зубів я не міг вимовити жодного слова. Нарешті всі воїни Булівуфа спустилися. Всі були в безпеці. ект прийшов останнім, тримаючись лише на грубій силі своїх рук. І коли він нарешті став поруч, його ноги дрижали, наче в передсмертних судомах. Ми зачекали кілька хвилин, поки він оговтається». А потім Булівуф промовив, «Ми пірнемо у воду і запливемо в печеру. Я буду першим. Кинджали тримайте в зубах, щоб руки були вільні для боротьби із течією». Ці слова нового божевілля почулися мені в час, коли я вже не міг витерпіти нічого більше. В моїх очах план Булівуфа був дурістю понад усіляку дурість. Я бачив, як налітають хвилі, розбиваючись об скелі, Бачив, як вони відкочуються назад, щоб знову набрати сили і ринути вперед. Воістину, я дивився і вірив, що жодна людина не зможе плисти в цій воді, бо її миттєво розтрощить об камінь. Але я не протестував, бо нічого вже її не тямив. Мені у той момент здавалось, що я знаходжусь настільки близько до смерті, що було байдуже, чи наближусь я до неї ще на крок». Тож я взяв кинджал і запхав його за пояс, бо мої зуби цокотіли занадто сильно, аби тримати його в роті. Інші ж не виказували ознак холоду, ні втоми, а навпаки, зустрічали кожну хвилю з новим піднесенням. Також вони всміхалися в радісному очікуванні майбутньої битви, і за це останнє я їх ненавидів. Болівов стежив за рухом хвиль, обираючи мить, і нарешті стрибнув у прибій. Я завагався. І хтось... Я завжди потім буду вірити, що Гергер штовхнув мене. Так я опинився глибоко у вируючому морі заціпенілого холоду. Воістину, мене крутило головою донизу і врізнобіч. Я не бачив нічого, крім зеленої води. Тоді я помітив Булівуфа, що загрібав ногами в глибині і рушив слідом за ним. Він заплив у щось на кшталт проходу в скелях. У всьому я робив так само, як він. А відбувалося це ось як. Однієї миті прибій тягнув його за собою, намагаючись виштовхнути у відкритий океан. І мене так само. У ці миті Буліву вчіплявся руками за скелю, аби протистояти течії. Це робив і я. Я щосили тримався за каміння. Мої легені розривалися, і от наступної миті потік побіг у протилежний бік, і мене з жахливою швидкістю понесло вперед, кидаючи на скелі та перешкоди. Потім потік знову змінювався і тягнув назад, як і раніше. Я був змушений наслідувати приклад Булівуфа, чіплятися за скелі. правді, легені пекли, наче у вогні» і я серцем відчував, що не зможу довго триматися в цьому крижаному морі. Тоді хвиля ринула вперед, і мене аж бурнула сторч голов, побило об усе навколо, і аж раптом я зміг ковтнути повітря. Воїстину, це сталося так стрімко, що від несподіванки я навіть не відчув полегшення. Я не подумав і прославити Аллаха за щасливе спасіння, а просто хапав ротом повітря, і навколо мене воїни Булівуфа теж вистромляли голови над водою і так само важко дихали. Ось, що я побачив. Ми знаходились в чомусь на кшталт ставка чи озера всередині печери з гладеньким кам'яним склепінням та входом з боку моря, через який ми щойно пройшли. Прямо перед нами знаходився плаский скелястий майданчик, я побачив три чи чотири темні постаті, що сиділи біля вогню. Ці істоти співали високими голосами. І от тепер я зрозумів, чому це місце називали громовою печерою, бо з кожним ударом прибою звук відлунював з такою силою, що аж вуха боліли, а саме повітря, здавалося, дрижало і тиснуло». «У цьому місці, у цій печері, Булівуф та його воїни пішли в напад. Я приєднався до них. Короткими кинджалами вдалося вбити чотирьох демонів. Я вперше чітко розглядів їх у мерехтливому світлі вогню, полум'я якого шалено хиталось від кожного удару громового прибою. Демони в усьому скидалися на людей, але не були подібні до жодної людини на світі. Низькі істоти». Широкі, приземкуваті, волохаті по усьому тілу, крім долонь, підошв, ніг та обличчя. Обличчя в них були великими, з великими випнутими ротами та щелепами потворного вигляду. Голови більші, ніж у звичайних людей. Очі посаджені глибоко, надбрівні дуги величезні, причому не за рахунок густих брів, а через саму кістку. Зуби теж великі і гострі хоча у багатьох стерті й пласкі. В інших тілесних особливостях, щодо статевих органів та різних отворів, вони такі ж, як і люди. Один з демонів помирав повільно і мовою виводив якісь звуки, що нагадували мені слова. Але я не можу чітко сказати, чи це було так, тому пишу про це без жодної впевненості». Булівуф оглянув цих чотирьох мертвих істот з їхнім густим заплутаним хутром. Раптом ми почули лунки і спів. Звук ставав голоснішим і тихшим у такто громовим ударам прибою. Він линув із глибин печери. Булівуф повів нас усередину. Там ми натрапили на трьох істот, що лежали до лиць, притиснувши обличчя до землі і піднявши руки в благанні до старої істоти, яка зачаїлася в тіні. Ці прохачі співали і не помітили нашої появи, але та істота побачила нас і жахливо заверещала, коли ми наблизились. Я прийняв її за матір Вендолів, але якщо вона й була жінкою, то я не побачив ознак того, бо вона була старою до того, що аж здавалась безстатевою. Булівуф один накинувся на прохачів і вбив їх усіх, поки матір істота відступала в тінь і страшно лементувала. Я не міг добре її розгледіти, але одне було правдою. Вона була оточена зміями, які звивались біля ніг, на руках і навколо шиї. Ці змії сичали і висовували язики, оскільки знаходились всюди навколо неї, на її тілі, на землі. Жоден з воїнів Булівуфа не наважився підійти. І наш ватажок атакував її. Істота видала жахливий крик, коли він встромив кинджал їй у груди. Він не звертав уваги на змій. Багато разів він вдарив матір вендолів зброєю. Вона не падала, і весь час стояла, хоча кров лилася з неї, як із фонтана, з численних ран, що їх на ній І весь цей час вона видавала найжахливіші звуки». Зрештою, істота повалилася і застигла мертвою. Булівуф повернувся до своїх воїнів. Тут ми побачили, що ця жінка, матір тих, хто їсть мертвих, поранила його. Срібна шпилька засіла у нього в животі, і вона дрижала з кожним ударом серця. Булівуф вирвав її і линула кров. Втім, він не впав на коліна смертельно пораненим. Натомість вистояв і дав наказ залишити печеру. Ми зробили це через другий сухопутний вихід. Він охоронявся, але всі вартові вендолі втекли, почувши крики помираючої матері. Тому ми пішли без перешкод. Булівуф вивів нас із печер назад до коней і тільки тоді впав на землю. Ектгов із виразом смутку, вельми незвичним для чоловіків півночі, Розпорядився змайструвати ноші, на яких ми відвезли Бульвуфа назад через поля до королівства У Увесь цей час ватажок був бадьорим і веселим. Багатьох речей, сказаних ним, я не розумів, але одного разу почув. «Ротгар не зрадіє нам, бо йому доведеться влаштовувати ще один бенкет, а він і так вже виснажений господар». Воїни сміялися з цих та інших слів. Я бачив, що їхній сміх був щирим. Ми прибули до королівства Родгара, де нас зустріли криками радості і щастя. Ніхто не сумував, хоча Болівув і був тяжко поранений. Його плоть посіріла, тіло тремтіло, а очі світились блиском хворої, змученої лихоманкою душі. Ці ознаки я знав дуже добре, і мешканці півночі теж Йому принесли миску цибулевого відвару, але він відмовився, сказавши, «У мене юшкова хвороба, не турбуйтесь через мене». А потім закликав до святкування і наполіг на тому, аби головувати на ньому, сидячи на кам'яному ложі поруч із королем Родгаром. Він пив мед і був веселим. Я знаходився неподалік, коли він сказав королю посеред свята, «У мене немає рабів». «Усі мої раби – твої раби», – відповів Родгар. «У мене немає коней». «Усі мої коні – твої», – відповів король. «І не думай про таке». Булівуф із перев'язаними ранами був щасливий. Він посміхався, і того вечора рум'янець повернувся до його щік. Бай більше, здавалось, він ставав міцнішим з кожною хвилиною ночі. І хоч я подумав, що це неможливо... Булівуф ощасливив рабиню, а після того жартома сказав мені мертвий чоловік нікому не потрібен». Після заснув. Обличчя Булівуфа озблідло, а дихання стало поверхневим. Я боявся, що він вже ніколи не прокинеться від цього сну. Можливо, він і сам так думав, бо засинаючи, міцно стискав у руці свій меч. Передсмертна агонія вендолів Так само і я поринув у сон. Гергер розбудив мене такими словами. Йди швидше!» Я почув звуки далекого грому і глянув у вікно. Ще не розвиднілось, але все ж я схопився за меч. Якщо чесно, я й заснув в обладунках, не маючи сил їх зняти. Тоді поспішив назовні. То була година перед світанком, повітря туманне й густе, наповнене громом далекого тупоту копит. Гергер сказав мені: Вендоли йдуть, вони знають про смертельні рани Булівуфа і шукають останньої помсти за вбивство своєї матері. Кожен з воїнів булівуфа і я серед них зайняв місце на межі укріплень, які ми звели проти вендолів. Ці захисні споруди були вбогими. Втім, інших ми не мали. Ми вдивлялися в туман, аби вхопити поглядом вершників, що мчали на нас. Я очікував, що буду боятися, але не відчув страху, бо бачив обличчя вендолів і знав, що вони хоч і не люди, проте подібні до людей так само, як мавпи. Я знав, що вони смертні і можуть загинути. Тож я не мав страху, лише очікування цієї останньої битви. У цьому я був один, бо бачив, що воїни булівуфа виказували неабиякий острах, попри всі зусилля його приховати. Воістину, як ми вбили матір вендолів, що була їхнім лідером, так само ми втратили булівуфа, нашого ватажка, і в нашому очікуванні під наближення грому не було радості. А потім я почув за спиною якийсь рух і, обернувшись, побачив ось що. Булівуф, блідий як сам туман, одягнений в біле, перев'язаний, стояв на повен заріст на землі королівства Родгера, а на його плечах сиділи два чорні круки, по одному з кожного боку. Побачивши це, мої супутники закричали про його появу, здійняли зброю в повітря і загули, закликаючи до бою. Булівув нічого не говорив. Не дивився ні в один бік, ні в інший. Він не подавав знаків пізнання людей, а лише йшов кроком уперед за лінію укріплень, і там почав чекати на навалу вендолів. Круки злетіли. Він стиснув меч Рундінг і зустрів напад. Жодні слова не опишуть цю останню атаку вендолів у туманному світанку. Жодні слова не скажуть, скільки крові пролилося, які крики сповнювали густе повітря, які коні та вершники вмирали в жахливих муках. На власні очі я бачив Ектугова з його залізними руками. Воістину, його голова була відрубана мечем Вендола і покотилась по землі, наче якась дрібничка, а язик у роті все ще здригався. Також я бачив, як Віта пронизали списом у груди, так, він був прикутий до землі і звивався там, наче риба, витягнута з моря. Я бачив дівчинку, розтоптану копитами коня. Її тіло роздушило вщент, а з вух текла кров. Ще я бачив жінку, рабиню короля Родгара, Її тіло було чисто перетяте навпіл, поки вона тікала від вершника, що її переслідував. Я бачив багато так само вбитих дітей. Бачив, як коні вставали дибки і кидались в різнобіч, як вершники падали, і на них накидалися старі чоловіки та жінки, вбиваючи істот, поки ті лежали приголомшені на спинах. Також я бачив Вігліфа, сина Родгара, який втік із побоїща і сховався в боягузливій безпеці. Герольда я того дня не бачив. Сам я вбив трьох вендолів і отримав списом у плече. Цей біль був наче занурення у вогонь. Кров закипіла по всій моїй руці та в грудях. Я думав, що впаду в тім, яким чином продовжував битися далі. Нарешті сонце пробилося крізь туман. Прийшов ранок, і мла розвіялась, вершники зникли. При ясному світлі я бачив тіла повсюди, включно з багатьма тілами вендолів, бо вони не забрали своїх мертвих. Це, воістину, був знак їхнього кінця, бо вони були розгублені і не могли більше напасти на Родгара. Усі люди королівства розуміли це і раділи. Гергер, омиваючи мою рану, був у піднесенні, поки тіло Булівуфа не внесли до великої зали Родгара. Булівуф був вбитий багато разів. Його тіло посікли мечами десятка супротивників. Обличчя й тіло просякли його власною ще теплою кров'ю. Гергер побачив це і розридався, сховавши від мене обличчя. Але в цьому не було потреби, бо я і сам відчував сльози, які закривали мені зір. Булівуфа поклали перед королем Родгаром, чиїм обов'язком було виголосити промову, але старий не зміг цього зробити. Він сказав тільки... Ось воїн і герой гідний богів. Поховайте його, як великого короля. І залишив залу. Я вірю, що йому було соромно, бо він сам не приєднався до битви. Також його син Віглів втік, як боягуз. І багато хто це бачив, і назвав це вчинком негідним чоловіка. Це також могло присоромити батька. Або була ще причина, якої я не знаю. Якщо чесно... Ротгар був дуже старою людиною. Трапилося так, що Віглів тихо сказав оповіснику. «Цей Булівуф зробив нам велику послугу, яка стала ще більшою через його смерть на її завершення». Так він говорив, коли його батько, король, вийшов із зали. «Гергер і я почули ці слова, і я першим оголив меч, а потім почув слова Гергера. «Не бийся з цим чоловіком!» «Бо він лис, а ти поранений». Я відповів, «Яка різниця?» і викликав Вігліфа на прямо на місці. Той витягнув зброю, а я отримав стусана або удару ззаду, і оскільки не був до цього готовий, розпластався на підлозі. Гергер сам вступив у бій. Ще оповісник схопився за зброю і рушив, бажаючи стати за спиною Гергера і вбити його ззаду. Оповісника вбив я сам» стромивши меча йому в живіт, а потім почувши дикий крик. Віглів почув це, і хоча раніше він бився безстрашно, тепер виказав великий жах у своєму змаганні з Гергаром. Тоді король Ротгар почув дзвін зброї, вийшов до великої зали і благав припинити все. Але його зусилля були марними, Гергар був непохитним у своєму намірі. Воістину, я на власні очі бачив, як він став над тілом Булівуфа, замахнувся мечем і вбив Вігліфа. Той впав на стіл Родгара, схопив кубок короля і підніс його до губ. Але правда в тому, що він помер так і не випивши. На цьому справа скінчилась. Від загону Булівуфа, в якому колись було тринадцятеро, залишилось лише четверо. Разом ми поклали Булівуфа під дерев'яний дах і залишили його тіло з кубком меду в руках. Тоді Гергер звернувся до присутніх. «Хто помре з цим шляхетним чоловіком?» І жінка, рабиня короля Родгара, сказала, що помре з булівуфом. Тоді і почались звичні приготування місцевих. Примітка автора Хоча Ібн Фадлан не вказує проміжок часу, ймовірно, минуло кілька днів перед церемонією похорону. Кінець примітки на березі нижчі зали Ротгара спорядили корабель. На нього поклали скарби, золото, срібло, а ще туші двох коней. Спорудили намет, і Булівуфа, що вже закляку смерті, поклали всередину. Його тіло було чорного кольору через холодне повітря. А потім рабиню підводили до кожного з воїнів Булівуфа, і до мене теж. Я мав з нею тілесний зв'язок, і вона сказала... «Мій господар дякує тобі». Її обличчя й манера була вельми радісними, навіть понад ту загальну бадьорість, яку виявляють ці люди. Поки вона вдягалась у вбрання з багатьма чудовими золотими та срібними прикрасами, я зауважив, що дівчина виглядає радісно. Я думав про те, що вона вродлива, юна, і все ж скоро помре, про що знала вона і знав я. Вона на це відповіла». «Я радію, бо скоро побачу свого господаря». Вона ще не пила меду і говорила правду серця. Її обличчя сяяло, як у щасливої дитини або певних жінок, коли вони чекають на дитину. Ось така була природа її радості. Тоді я сказав, «Передай господарю, коли побачиш його, що я вижив, аби писати». Не знаю, чи зрозуміла вона ці слова, а я додав, це було бажанням твого господаря. Тоді передам. Відповіла вона мені, і вельми весело пішла до наступного воїна. Не знаю, чи зрозуміла вона те, що я хотів сказати, бо єдиний вид письма, про який знають ці північні люди, це різьблення по дереву чи каменю, і що вони роблять вкрай рідко. До того ж, моя вимова північною мовою була нечіткою. Втім, дівчина весело пішла далі. Ввечері, коли сонце схилялось до моря, корабель булівуфа підготували на пляжі. Дівчину завалив намет на кораблі, і стара баба, яку кличуть янголом смерті, стромила кинджал їй між ребер, а я і Гергер тримали шнур, що її душив. Ми посадовили її поруч із булівуфом і вийшли. Увесь той день я не вживав ані їжі, ні пиття, бо знав, що мушу брати участь у цих справах. І не хотів терпіти сорому від того, що мене знудить, але я не відчув огиди до жодного з діянь того дня, не знепритомнів і не відчув слабкості в голові. Цим таємно і пишаюсь. Правдою є і те, що вмить своєї смерті дівчина посміхнулась, і цей вираз залишився на її обличчі, тож вона сиділа поруч із господарем і з цією самою посмішкою на блідому обличчі. Очі Булівуфа були заплющеним, шкіра чорною, вираз спокійним. Таким востаннє я побачив цих двох мешканців півночі. Корабель підпалили і виштовхнули в море. Місцеві стали на скелястому березі і почали закликати богів. На власні очі я бачив корабель, який течія несла, як палаюче вогнище, а потім він зник із виду. Темрява ночі опустилась на північні землі. Повернення з північної країни Після того я провів ще кілька тижнів у товаристві воїнів та знаті королівства Ротгара. То був приємний час, бо люди були люб'язними та гостинними, і вельми дбайливо ставились до моїх ран, які добре загоїлись, хвала Аллаху. Проте невдовзі я відчув бажання повернутися до своєї рідної землі. Королю Ротгару я повідомив, що є посланцем халіфа Багдада, і мушу завершити справу, задля якої він мене відправив, інакше накличу на себе його гнів. Для Родгара це не мало жодного значення. Він казав, що я шляхетний воїн, і що бажає, аби я залишився в його землях і жив вшанованим життям. Він казав, що я завжди буду його другом і матиму все, що забажаю, якщо це в його силах. Він неохоче погоджувався на мій від'їзд і вигадував усілякі виправдання та затримки. Ротгар казав, що я мушу доглядати свої рани, хоча ті вже явно затяглися. Ще він казав, що я маю відновити сили, хоча ті повернулись. Зрештою, він сказав, що я мушу чекати на спорядження корабля, а це неабияка справа. Коли ж я запитав, скільки часу потрібно буде, король відповів туманно, наче це його зовсім не обходило. А коли я наполягав на від'їзді, він ставав похмурим і питав, можливо, я незадоволений його гостинністю? На це я був змушений відповідати хвалою та всіляко виказувати своє вдоволення». Досить скоро я почав думати, що старий король не такий вже й дурень, як мені здавалось раніше. Тоді я пішов до Гергера, розповів про свою ситуацію і сказав, «Цей король не такий дурень, за якого я його приймав». У відповідь почув, «Ти помиляєшся, бо він такий дурень і діє нерозважливо». Гергер пообіцяв, що владнає справу мого від'їзду. Ось як все було зроблено». Гергер домігся приватної аудієнції у короля Родгера і сказав йому, що той – великий і мудрий правитель, якого народ любить і поважає за те, як він бає про справи королівства та добробут своїх підданих. Ці лестощі пом'якшили старого. Тоді Гергер нагадав, що з п'яти синів короля вижив лише один – Вольфгар, який колись вирушив посланцем до Булівуфа і тепер залишався далеко звідси. Ще сказав, що Вульфгара слід закликати додому і спорядити для цього загін, адже іншого спадкоємця немає. Усе це він виклав королю. Також я вірю, що він перемовився слівцем на одинці з королевою Вайлеу, яка мала неабиякий вплив на свого чоловіка. Тож трапилось так що на вечірньому бенкеті Ротгар наказав спорядити корабель та екіпаж для подорожі, аби повернути Вульфгара до королівства. Я попросився до складу екіпажу, і в цьому старий король не зміг мені відмовити. Підготовка зайняла кілька днів. Увесь цей час я проводив із Гергером, який вирішив залишитись. Одного разу ми стояли на скелях та дивились на корабель, який готували до плавання і завантажували провізією. Він сказав мені, «Ти вирушаєш у довгу подорож, ми будемо молитися за твоє спасіння». Я запитав, «Кому він молитиметься?» І він відповів, «Одіну, і Фреї, і Тору, і Вірд, та іншим богам, які можуть посприяти безпечні мандрівці, так і імена місцевих богів». «Я відповів, що вірую в єдиного Бога, Аллаха всемилостивого і співчутливого». «Я це знаю», – кивнув Гергер. «Можливо, у твоїх землях одного Бога і досить, але не тут. Тут Богів багато, і кожен має своє значення. Тож ми молитимемось усім їм заради тебе». «Я подякував йому, бо молитви і новірця настільки ж добрі, наскільки вони щирі». А в щирості Гергера я не сумнівався. Той давно знав, що я вірую інакше, ніж він, але перед самим моїм від'їздом він знову і знову розпитував про мої переконання, причому в найбільш несподівані моменти, сподіваючись застати мене зненацька і дізнатись істину. Я сприймав ці численні запитання як своєрідне випробування, так само як Булівов колись перевіряв моє знання письма, я завжди відповідав йому однаково, що лише посилювало розгубленість Гергера. Одного разу він запитав мене, не показуючи виду, що вже питав про це раніше, «Яка ж природа вашого Бога Аллаха?» Я відповів, що Аллах – єдиний Бог, який править усім, бачить усе, знає все і розпоряджається всім. Ці слова я казав і раніше. За якийсь час Гергер спитав – «Невже цього Аллаха неможливо розгнівати?» Я відповів, «Можливо, але він милостивий і може пробачити усе». Гергер уточнив, «Коли це відповідає його цілям, я підтвердив, що це так». Гергер задумався над моєю відповіддю. Нарешті він сказав, похитуючи головою, «Ризик занадто великий. Людина не може покладати занадто багато віри на щось одне». Ні на жінку, ні на коня, ні на зброю, ні на будь-яку іншу річ. «А я покладаю!» – відповів я. «Воля твоя!» – відгукнувся Гергер. «Проте є занадто багато речей, яких людина не знає. А те, чого людина не знає, – це вже царина богів. Так я зрозумів, що Гергер ніколи не прийме моєї віри, а я його. На тому ми й розійшлися. Поправді, то була сумна розлука» і мені було важко на серці покидати Гергера та інших воїнів. Напевно, він відчував те саме. Я стиснув його плече, він моє. А потім я зійшов на чорний корабель, який мав доправити мене до землі Данів. Поки цей корабель з міцним екіпажем віддалявся від берегів Вендена, я бачив перед собою блискучі дахи великої зали Юрот, а обернувшись, сірий і безкрайній океан попереду. І сталося так, примітка автора. На цьому місці рукопис раптово уривається. Наприкінці переписаної сторінки фінальними лаконічними словами є «Нонгфіт». Тепер стається. Хоча очевидно, що рукопис мав продовження, подальші фрагменти так і не були знайдені. Це, звісно, лише історична випадковість. Проте кожен перекладач відзначив дивну доречність такого раптового фіналу, що натякає на початок нової пригоди – нового дивовижного видовища, яке з найвільніших причин останні тисячі років залишиться для нас невідомим. Кінець Майкл Крайтон «Тринадцятий воїн» Переклав та начитав Костянтин Шарков «Дякую за прослуховування» Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них долучитися, то в описі знайдете усю потрібну інформацію і посилання. А ще, після прослуховування цієї аудіокниги, пораджу подивитись одноіменний фільм. Почуємось!